Роди страхолюди здіймаються і опускаються. Ти питала про лист бабуні. Що бабуня писала? Писала про бачення до моєї мами. Ми так і не знайшли мою маму. Їхні погляди зустрічаються. Два різні погляди. Та в цей момент між ними зароджується крихітна взаємна повага, як між двома м'ямазцями. Ельза здогадується, що страхолюд розповідає їй про те, що було в листі, бо розуміє – як це, коли хтось тримає щось у секреті від тебе тільки тому, що ти – дитина? Тому вона питає вже помітно м'якше. Ти шукав свою маму? Каптор киває вгору і вниз. Довго? Завжди. Ще в таборі. Вельзе злегка опускається під боріддя. То ось чому бабуня завжди вирушала в ці поїздки? Бо ти шукав свою маму? Страхолюд швидше розтирає руки. Його груди здіймаються. Каптор трохи опускається, потім знову піднімається дуже повільно. А тоді западає тиша. Ельза киває, дивиться вниз на свої коліна, і знову в ній чомусь збурюється хвиля гніву. «Моя бабуня теж була чиєюсь мамою. Ти ніколи про це не думав?» Страхолюд не відповідає. «Ти не зобов'язаний мене охороняти», – вигукує Ельза, і знову береться відряпувати лайливі слова на підлокітнику. Не охороняти нарешті гарчі страхолюд позаду неї. З під каптура видніються його чорні очі. Не охороняти, друг. Він знову ховається в каптурі. Ельза втуплюється в підлогу і коприсає під борами килимок, яким застелено підлоги від стіни до стіни, здіймаючи хмарки пилу. Дякую, шепоче вона сердито. Але тепер Ельза говориться секретною мовою. Страхолюд нічого не говорить, але розтирає руки вже не так сильно і не самовито. «Ти не любиш багато розмовляти, правда?» «Ні, але ти любиш. Увесь час». І вперше Ельза впевнена, що він усміхається. «Ну майже». Туше, Ельза сміється. Ельза не знає, скільки часу вони чекають, але вони ще довго чекають уже після того, як Ельза вирішує припиняти це. Вони чекають, аж поки з м'яким клацанням відчиняються двері ліфта і в коридор заходить жінка в чорній спідниці. Вона йде до кабінету широкими кроками, але раптом застигає на півкроці, коли її погляд падає на величезного бородатого чоловіка і маленьку дівчинку, яка, здається, могла б уміститися на долоні однієї його руки. Дівчинка не зводить з неї очей. Жінка в чорній спідниці тримає в руках пластмасову коробочку із салатом. Коробочка тремтить. У неї такий вигляд, ніби вона збирається розвернутися і втекти. А може, вона, як дитина, думає, що коли вона заплющить очі, то стане невидимою. Але жінка просто завмирає на одному місці за кілька метрів від них, учепившись руками в край коробки, наче це був край урвища. Ельза підводиться зі стільця, вовче серце заткує від них обох. Якби Ельза дивилася на нього, вона б помітила, що на його обличчі, коли він відходить, З'явився такий вираз, якого вона в нього ніколи не бачила. Щось схоже на страх, чого ніхто в країні з від вовчого серця і чекати не міг. Та Ельза не дивиться на нього, підводячи зі стільця. Вона дивиться тільки на жінку в чорній спідниці. «Думаю, у мене для вас лист», – нарешті спромагається сказати Ельза. Жінка непорушно стоїть. Кісточки її пальців, якими вона стискає пластмасову коробочку, побіліли. Ельза наполегливо простягає їй конверт. «Він від моєї бабуні. Я думаю, вона просить у вас пробачення». Жінка бере його. Ельза засовує руки в кишені, бо вона не дуже знає, куди їх подіти. Незрозуміло, що жінка в чорній спідниці тут робить, але Ельза впевнена, що бабуня не просто так попросила її принести листа сюди. Бо в Міамасі не буває збігів, як і в казках. Все, що в них є, має своє місце». Я знаю, що на конверті не ваше ім'я, але лист призначений для вас. Сьогодні від жінки пахне м'ятою, а не вино. Вона обережно відкриває листа, її губи стискаються, лист тремтить у її руках. У мене було це ім'я колись дуже давно. Я взяла своє дівоче прізвище, переїхавши до вашого будинку, але це було моїм ім'ям, коли, коли я зустріла твою бабусю. Після тієї хвилі не смілилась додати Ельза. Жінка стисла губи так, що вони зникли. Я Я збиралася змінити ім'я і на дверях кабінету також. Але, ну не знаю, та якось так і не змінила. Лист і іще сильніше. А що там написано, питає Ельза, шкодуючи, що не зазирнула в лист, перш ніж віддати його. Жінка в чорній спідниці явно збирається заплакати, але, схоже, у неї вже немає сліз. «Твоя бабуся пише вибачте, повільно каже вона. «За що?» – миттяво питає Ельза. «За те, що вона тебе сюди прислала». Ельза саме хотіла її виправити, повернутися до вовчого серця і сказати «прислала нас», але коли вона озернулася, його вже не було. Ельза не чула, щоб зачинялися двері ліфта чи двері на першому поверсі. Вовче серце просто зник. «Як пуку відчинене вікно», – казала бабуня, коли когось або чогось не було там, де вони мали бути. Жінка в чорній спідниці підходить до дверей із написом «Реєстр психотерапевт». Після цих слів там написане ім'я, яке в неї колись було. Вона вставляє ключ у замок і швидким жестом запрошує Ельзу зайти. Та очевидно, їй цього зовсім не хочеться. Коли жінка в чорній спідниці помічає, що Ельза й досі очима шукає свого велетенського друга, то похмуро шепоче. У мене був інший кабінет, коли твоя бабуся востаннє приходила з ним до мене на прийом. Тому він і не знав, що ти йдеш до мене. Він би нізащо не прийшов, якби знав, що ти йтимеш сюди. Він... Він боїться мене. 17. Булочка з корицею. В одній касті з країни з дівчинка з Міамасу розбила прокляття і звільнила морського ангела. Але бабуня ніколи не розповідала, як саме це трапилося. Ельза сидить за столом жінки в чорній спідниці на стільці, котрий, як гадає Ельза, призначений для відвідувачів. Судячи з хмари пилу, яка оповила Ельзу, коли вона сідала на стілець, так, наче вона випадково потрапила в генератор диму на якомусь магічному шоу, Ельза вирішує, що в жінки, мабуть, небагато відвідувачів. Жінка з ніяку сидить по іншій бік столу, читаючи й перечитуючи листа від бабуні, хоча Ельза впевнена, що жінка тільки вдає, що читає, аби не починати розмову з Ельзою. В жінки такий вигляд, наче вона, запросивши Ельзу ввійти, одразу ж про це пошкодувала. Як у телесеріалах, коли люди запрошують вампірів увійти – а ще на ті переступають поріг, люди встигають подумати, от чорт, перед тим, як їх кусають. Принаймні так Ельза уявляє собі хід думок людини в подібній ситуації. І саме це і написано на обличчі жінки. Усі стіни в кабінеті зайняті книжковими полицями. Таку силу селену книжок Ельза бачила тільки в бібліотеці. Тож вона розмірковує про те, чи жінка в чорній спідниці колись чула про айпад. А потім Ельза знову лине думками до бабуні країни з просоння. Бо якщо ця жінка – той ангел, то виходить, вона вже третя істота зі світу казки, разом із вовчим серцем і вусом, котра живе в Ельзаному будинку. І Ельза не знає, чи це означає, що бабуня взяла всі історії з реального життя і перенесла їх у Міамас, чи навпаки, історії з Міамасу стали такими реальними, що істоти звідти перебралися в реальний світ. Але ясно одне – країни з і Ельзен будинок явно проростають одне в одного. Ельза згадує, як бабуня казала, що найкращі історії не бувають цілком реалістичними або повністю вигаданими. Оце вона й мала на увазі, коли називала певні речі викликом реальності. Для бабуня ніколи нічого не було або таким, або іншим. Її історії завжди були водночас реальними і нереальними. Ельза лише шкодує, що бабуня не розповіла детальніше про прокляття морського ангела і про те, як його розбити. Бо саме тому, гадає вона, бабуня відправила її сюди. І якщо Ельза не з'ясує, що тепер робити, то, мабуть, ніколи не знайде наступного листа. І вибачення для мами вона теж тоді ніколи не знайде. Ельза дивиться на жінку по той бік столу і демонстративно прокашлюється. поки жінки здригаються, але вона не заводить погляду з листа. «Ви колись чули про жінку, яка зачитала себе до смерті?» – питає Ельза. Жінка відриває погляд від аркуша, махцем дивиться на Ельзу і знову втуплюється в лист. «Я не знаю, що це означає», – каже жінка, майже з острахом. Ельза зітхає. «Я ніколи не бачила так багато книжок, це просто божевілля. Хіба ви не чули про айпад?» Погляд жінки знову ковзає в бік Ельзи, то що затримується на ній. «Я люблю книжки». «Думаєте, я їх не люблю? Але ви можете зберігати ваші книжки на iPad. Вам не потрібен мільйон книжок у кабінеті». Жінка хаотично рухає очима, наче шукаючи щось на столі. Вона витягує м'ятну пігулку з маленької коробочки і кладе її на язик незграбними рухами, ніби її руки і язик належать двом різним людям. «Я люблю матеріальні книжки. На iPad можна зберігати які завгодно книжки». Жінки легенько тремтять пальці. Вона дивиться на Ельзу так, як дивишся на когось, кого зустрічаєш біля дверей вбиральні, перед тим довгенько в ній просидівши. Це не те, що я маю на увазі під словом книжка. Для мене книжка це супер-обкладинка, обкладинка, сторінки. Книжка це текст. Ви можете читати текст на iPad. Очі жінки розплющуються і заплющуються, наче великі віяла. Мені подобається тримати книжку, коли я читаю. iPad теж можна тримати. «Я хочу сказати, що тоді я можу гуртати сторінки», – намагається пояснити жінка. «Сторінки можна гуртати і на айпаді». Жінка киває. Це найповільніший кивок із тих, які Ельза колись бачила. Вона піднімає руки. «Але, знаєте, робіть так, як вам подобається. Хай буде мільйон книжок. Це я просто так поцікавилася. Книжка залишається книжкою, коли ви читаєте її на айпаді. Суп лишається супом, куди б його не наливали». Котаки рота в жінки спазматично сіпаються, утворюючи зморшки на шкірі. Ні, я ніколи не чула такої приказки. Вона з Міамасу, каже Ельза. Жінка дивиться на свої коліна, не відповідає. Щось вона не дуже схожа на ангела, думає Ельза. Але з іншого боку, і на п'яницю вона теж не скидається. Може, воно якось одне одного врівноважує. Може, так воно влаштоване у напівістот. «А чому бабуня приводила сюди вовче серце?» – цікавиться Ельза. «Вибач, кого?» «Ви сказали, що бабуня приводила його сюди, і тому він вас боїться». «Я не знала, що ви називаєте його вовче серце». «Це його ім'я. Чому він вас боїться, якщо ви навіть не знаєте його?» Жінка кладе руки на коліна і розглядає їх, так, ніби вперше їх бачить, і дивується, що в біса вони тут роблять. Твоя бабуся приводила його до мене поговорити про війну. Вона думала, що зможе йому допомогти, але він злякався мене. Він лякався всіх моїх питань і, думаю, лякався своїх спогадів, нарешті каже вона. Він бачив багато, дуже багато воїн. Він прожив на війні майже все життя, так чи інакше. Це робить, робить нестерпні речі з людиною. А чому він увесь час так робить своїми руками? Вибач, він постійно в мої руки, ніби хоче змити запах вбиральні чи щось таке. Іноді мозок виробляє дивні штуки з людиною після трагедії. Мені здається, він хоче змити, жінка вмовкає, дивиться додолу. Що? допитується Ельза. Кров, закінчує вона, спустошено. Він когось убив? Не знаю. Він хворий на голову? Прошу. Ви ж лікар так? Так. «А їх можна вилікувати? Людей, які хворі на голову. Може це грубо їх називати хворими? Так? У нього в голові все поламане?» Усі люди, які бачили війну поламані». Ельза знизує плечима. «Йому не треба було ставати солдатом. Це через солдатів у нас бувають війни». «Я не думаю, що він був таким солдатом. Він був солдатом миру». «Солдати бувають тільки одного виду», – пирхає Ельза. І вона знає, що лицемірить, говорячи так. Тому що Ельза ненавидить солдатів, ненавидить війну, але вона знає, що якби вовче серце не боровся проти тіней на війні без кінця, то всю країну з просоння поглинула б сіра смерть. Вона багато думає про це. Є час, коли можна боротися, і час, коли не можна. Ельза згадує, як бабуня казала, «У вас є стандарти, та в мене є подвійні стандарти, тому я перемогла». Але від цього Ельза не почувається переможцем. «Може, і так», – каже жінка тихим голосом, який накладається на думки Ельзи. «У вас тут не дуже багато пацієнтів, правда?» – питає Ельза, киваючи на кімнату. Жінка не відповідає. Її руки перебирають бабунин лист. Ельза нетерпляче зітхає. «А що ще пише бабуня? Вона просить вибачення за те, що не змогла врятувати вашу сім'ю?» «Очі в жінки оживають». «Так, серед, серед іншого». Ельза киває. «І за те, що прислала мене сюди, теж. А навіщо? Бо вона знала, що ти ставитимеш купу запитань. Як психолог я вважала, що запитувати – це моя справа. А що означає реєстр психотерапевт?» «Реєстрований психотерапевт. Я думала, це щось пов'язане з бомбами. Жінка не дуже розуміє, що на це відповідати». Ельза піднімає руку, ніби захищаючись і пирхає. Ну, може, зараз це звучить по-дурному, але тоді це здавалося логічним. Заднім числом все здається очевидним. Жінка щось робить кутиками рота, що нагадує Ельзі усмішку. Але це більше схоже на різке смикання, наче м'язи навколо її рота не звикли до такого. Ельза знову обводить поглядом кабінет. Тут немає фотографій, як у квартирі жінки, лише книжки. «А гарні книжки у вас є?» – питає вона, пробігаючи поглядом по полицях. «Я не знаю, які ти вважаєш гарними», – обережно відповідає жінка. «А якісь із Гаррі Поттерів у вас є?» «Ні». «Жодної?» – Ельза не вірить своїм вухам. «Ні. У вас тільки книжок і жодного Гаррі Поттера, і вам дозволяють лікувати людей, у яких зламана голова?» Жінка не відповідає. Ельза відкидається на спинку стільця і балансує на його задніх ніжках, чого її мама просто не переносить. Жінка бере ще одну м'ятну цукерку з бляшанки на столі. Вона жестом пропонує Ельзі взяти цукерку, але Ельза хитає головою. «Ви курите?» – питає Ельза. Жінка дивується. Ельза знизує плечима. Бабуня теж їла багато солодкого, коли не могла курити, а в приміщенні її, як правило, не дозволяли. «Я кинула», – каже жінка. «Кинули чи зробили перерву? Це не одне й те ж, повідомляє їй Ельза. Жінка киває, встановлюючи новий рекорд по вільності. «Це більше філософське питання, тому складно відповісти». Ельза знову знизує плечима. «А де ви зустріли бабуню? Це було після хвилі? Чи на це складно відповісти?» «Це довга історія. Я люблю довгі історії». Жінка складає руки на колінах. «Я була у відпустці». Чи ми, я і моя сім'я, ми поїхали відпочивати, і тут стався, стався нещасний випадок. Цунамі м'яко, каже Ельза. Погляд жінки облітає кімнату, а потім вона каже мимохідь, наче це тільки на спало їй на думку. Твоя бабуся знайшла, знайшла мене. Жінка смок м'ятну цукерку з такою силою, що її щоки нагадують бабунині, коли вона хотіла позичити трохи бензинозауді ельзеного тата, висмоктучи його через пластикову трубочку. Після того, як мій чоловік і мої, мої хлопчики, починає казати жінка, на останніх словах вона затинається, і ці слова ніби падають у прірву разом з іншими, вже вимовленими словами. Наче жінка раптом забула, що це була лише середина речення. «Потонули» – вставляє Ельза, а потім її опікає сором, коли вона розуміє, як це, мабуть, жахливо. Говорити це слово тому, в кого потонула сім'я. Але жінка лише киває, не розсердившись. І тут Ельза переходить на секретну мову і швидко питає. «Ви теж знаєте нашу секретну мову?» «Вибач». Ні-ні, нічого, бурмоче Ельза звичайною мовою і втуплюється у свої черевики. Це була перевірка. І Ельза дивується, що морський ангел не знає секретної мови, бо ж українські просонні всі знають секретну мову. Але, може, це частина прокляття, думає вона. Жінка дивиться на годинник. А ти зараз не маєш бути в школі? Ельза знизує плечима. У нас різдвяні канікули. Жінка киває. Тепер хоч з більш-менш нормальною швидкістю. «Ви бували в Міамасі?» – питає Ельза. «Це якийсь жарт?» «Якби я жартувала, я би сказала. Сліпий хлопець заходить у бар. І в стіл, і в пару стільців». Жінка не відповідає. Ельза піднімає руки. «Ви розумієте, що сліпий хлопець заходить в бар і в сті?» Жінка дивиться їй в очі. Слабко всміхається. «Я зрозуміла. Дякую». Ельза кисло знизує плечима. «Якщо ви розумієте, то смійтесь». Жінка робить такий глибокий вдих, що якби ви вкинули туди монетку, то так і не почули б, як вона вдариться дно. «Ти це сама придумала?» – питає жінка. «Що саме?» – собі питає Ельза. «Про сліпого хлопця». «Ні, це бабуня мені розповіла. Мої хлопчики теж, вони теж розповідали такі анекдоти. Спитають щось дивне, а тобі треба відповісти». А потім вони щось іще кажуть і сміються. Вимовивши слово «сміються», жінка підводиться, і ноги в неї такі тендітні, як крила паперових літачків. І раптом усе швидко змінюється. Те, як вона поводиться. Те, як вона говорить. Навіть те, як вона дихає. «Я думаю, тобі вже треба йти», – каже жінка, стоячи біля вікна спиною до Ельзи. «Вона говорить тихо, але майже вороже». «Чому?» «Я хочу, щоб ти пішла», – різко повторює жінка. «Але чому? Я пішки пройшла півміста, щоб передати вам бабуниного листа, а ви не мали часу мені щось сказати, а тепер хочете, щоб я пішла? Знаєте, як там холодно на дворі? Тобі не треба було сюди приходити». «Я прийшла, бо ви були другом бабуні. Мені не треба благодійності. Я можу сама собі дати раду», – похмуро каже жінка. «А вже ви справді добре даєте собі раду, чорт забирай!» «Справді! Але я тут не через благодійність!» – встигаю відповісти Ельза. «Ану геть звідси, шмаркачко мала! Забирайся зараз же!» – сечить жінка, все ще не обертаючись. Ельза починає важко дихати, налякана раптовою агресією ображена тим, що жінка навіть не дивиться на неї. Вона зіскакує зі стільця, стискаючи кулаки. «Он як?» Тож моя мама помилялася, коли казала, що ви просто втомилася. А от бабуня правду казала, ви просто чортова. І все пішло, як завжди, при вибухах гніву. Вони ж не складаються з одного якоїсь гніву. Їх набирається ціла купа. Довга низка гнівів, що збираються у вулкан у грудях, поки вулкан не вибухне. Ельза гнівається на жінку в чорній спідниці, бо та не каже нічого, щоб зробити більш зрозумілу цю діотську казку. А ще вона гнівається на вовче серце за те, що він кинув її бо злякався цієї ідіотської психотерапевтки, та найбільше вона гнівається на бабуню і на цю ідіотську казку. І такий оберемок гніву це вже занадто для неї. Ельза знає задовго до того, як ці слова злітають з її вуст, наскільки неправильно це кричати. П'яниця, ви просто-напросто п'яниця. Тієї ж миті вона страшенно шкодує про це. Але вже пізно. Жінка в чорній спідниці обертається, її обличчя викривлене тисячою уламків дзеркала. «Геть! Я не хо!» – починає вимовляти Ельза, заткуючи до дверей кабінету, виставивши вперед руки і намагаючись попросити вибачення. «Виба! Геть!» – вирішить жінка, істерично хапаючи руками повітря, ніби шукаючи, чим би в неї швирганути. І Ельза біжить. Вона мчить коридором і вниз сходами, і через двері до входу, ридаючи так сильно, що втрачає рівновагу, перечіплюється і падає вперед головою. Ельза відчуває, як рюкзак гатить її по потилиці, і чекає, як її зараз заболить, коли вона вдариться вилицею об підлогу. Натомість вона відчуває м'яку і чорну шерсть, і тоді все в ній вибухає. Ельза обіймає величезну тварину так сильно, що та починає хапати ротом повітря. Ельзо лунає з ганку голос Альфа. Зовсім буденний, з інтонацією не схожою на запитання. «Ходімо заради Бога», – борчить він. «Пішли додому. Не можна так лежати, чорт забирай, і виплакувати серце». Ельзі хочеться просто викричити Альфу всю історію. «Усе-усе. І про морського ангела, і як бабуня втягує її від пригоди, а вона навіть не знає, що їй треба робити». І як вовче серце кинув її, коли вона найбільше його потребувала. І все про маму і те, про бач, яке Ельза сподівалася тут знайти. І про половинку, і яка якийсь, з'явиться і все змінить. Про те, як Ельза потопає в самотності. Усе це вона хоче викричати Альфу. Але вона знає, що він не зрозуміє. Ніхто тебе не розуміє, коли тобі майже вісім. «А ви що тут робите?» – хлипає Ельза. «Ти дала мені ту чортову адресу, бурмочив він. Хтось же мусив тебе забрати, чорт забирай. Я 30 років за кермом таксі, тож знаю, що не можна залишати маленьких дівчаток самих ніде, ніколи і ніяк». Альф замовкає на кілька вдихів, а потім додає кудись у підлогу. «І твоя бабуся бісову душу з мене витрясла б, якби я тебе не забрав». Ельф закиває і витирає обличчя об шубу. А цей теж із нами їде, гидливо бурчить Альф. Ворс зиркає на нього ще сердитіше. Ель закиває і намагається знову не розплакатись, тоді хай залазить у багажник рішуче, каже Альф. Та звісно, все виходить не так. Усю дорогу додому Ельза лежить, зарившись обличчям у його шерсть. Це одна з найнайцінніших якостей вурсів вони воду не проникні. Зі старої системи автомобіля звучить опера. Принаймні, Ельза думає, що це мусить бути опера. Вона небагато чула опери насправді, але вона чула про оперу і припускає, що так вона і звучить. Коли вони майже на півдорозі додому, Альф стривожено поглядає на неї в дзеркало заднього виду. «Може, тобі чогось хочеться?» «Наприклад». «Не знаю, кави». Ельза підводить голову і дивиться на нього. «Мені сім років». «Ну і що з того, чорт забирай». «Ви знаєте семирічних дітей, що п'ють каву?» «Я небагато знаю семирічних дітей, зразу видно». «Ну гаразд, трясся з ним, забудь, гарчить Альф». Ельза знову кладе обличчя на вурсову шубу. Альф ще трохи лається десь там попереду, а потім передає їй паперовий пакунок. На ньому такий самий логотип, як на пекарні, куди завжди ходила бабуня. «Там булочка з курицею, пояснює він. Але не здумай рюмсати над нею, бо вона буде несмачна. Ельза рюмсає над нею, і вона однаково смачна. Коли вони добираються додому, Ельза біжить із гаража прямо в квартиру, навіть не подякувавши Альфу і не попрощавшись із Вурсом, і не подумавши про те, що Альф побачив Вурса і тепер може навіть викликати поліцію. Не сказавши їй слова, вона проходить повз вечерю, яку Джордж поставив на кухонний стіл. Коли мама приходить додому, Ельза вдає, що спить. А коли того вечора п'яниця знову починає кричати на сходах, а потім знову заводить свою пісню, Ельза вперше робить те, що роблять всі інші в будинку. Вона вдає, що не чує. Вісімнадцять. Дим. У кожній касті є дракон. Завдяки бабуні. Ось так. Цієї ночі Ель сняться жахливі кошмари. Вона завжди боялася, що заплющить очі і більше не зможе потрапити в країну з просоння. Найгірше, коли зовсім нічого не сниться. Але сьогодні вночі вона дізнається про дещо гірше, бо вона не може потрапити в країну з і все ж бачить її у вісні. Усе гарно видно зверху, ніби Ельза лежить на животі, на вершині величезної скляної бані і дивиться крізь неї вниз не відчуваючи запахів, не чуючи сміху, не відчуваючи вітерцю на обличчі, коли злітають хмарки тварини. Це найстрашніший сон з усіх вічностей. М'яма згорить. Ельза бачить, як усі тікають світ за очі. Принци, принцеси, вурси, левці снів, морський ангел і всі невинні люди країни з просоння. А позаду наступають тіні, руйнуючи уяву, лишаючи після себе саму тільки смерть. Ельза намагається знайти вовче серце в цьому пеклі, але його нема. У попелі лежать безжально зарізані хмарки тварини, горять усі бабунині казки. Серед тінеї бавовнює одна постать. Худий чоловік, огорнений хмарою з сигаретного диму. Це єдиний запах, який Ельза відчуває зверху на бані запах бабуненого тютюну. Раптом постать дивиться вгору. І туман пронизує погляд чистих блакитних очей. Між її тонкими губами просочується пилина туману. І тут він вказує просто на Ельзу. Його вказівний палець перетворюється на сірий кіготь. Він щось кричить. І ось уже сотні тіней злітають із землі і поглинають її. Ельза прокидається, зірвавшись із ліжка й упавши на підлогу обличчям униз. На зіщулюється, важко дихаючи і прикриваючи руками горло. Здається, минають мільйони вічностей, перш ніж вона переконується, що справді повернулася в реальний світ. Ельзі жодного разу не снилися жахіттєв відтоді, як бабуні їх хмаркі тварини вперше перенесли її в країну з просоння. Вона вже забула, що таке нічні кошмари. Ельза підводиться, спітніла і виснажена, перевіряючи, не вкусила її із стіней, і намагається привести до ладу думки. У коридорі хтось розмовляє. Ельза струшує з себе залишки сну і щосили намагається зосередитися, щоб почути, що відбувається. Я розумію, але ж ви, Оліріку, сумнівно, знаєте, що це якось дивно з їхнього боку телефонувати вам. Чому вони не зателефонували кенту? Насправді, кент голова цієї асоціації жителів, а я відповідаю за інформацію, і це загально прийнята практика, щоб бухгалтер з подібними дорученнями звертався саме до голови, а не до абикого. Ельза розуміє, що об хто це образа, відповідаючи, мама зітхає так глибоко, що здається, від цього погойдується і Ельза не просторадло, ніби від протягу. Я не знаю, чому вони зателефонували мені Брітмарі, але бухгалтер сказав, що він сьогодні прийде і все пояснить. Ельза відчиняє двері своєї спальні, стоїть на порозі в самій піжамі. У коридорі не тільки Брітмарі, тут і Ленард, і Мод, і Альф Саманта спить на сходовому майданчику. На мамі лише халат поспіхом перев'язаний поясом через живіт. Мот помічає Ельзу м'яко всміхається їй. Вона тримає в руках бляшанку з печивом рійками. Ленар попиває каву з термоса. Альф цього разу не зовсім у поганому настрої. У нього звична буденна роздратованість. Він коротко киває Ельзі, ніби вона його втягнула у секрет. І лише зараз Ельза згадує, що вона вчора покинула його і Вурса в гаражі, коли побігла додому. Її не криває хвиля паніки, та Альф зиркає на неї і робить швидкий знак «Заспокойся». Тому вона намагається заспокоїтися. Ельза дивиться на брітмарі і старається зрозуміти, чого це вона сьогодні так завелася. Бо знайшла Вурса чи це її звичайний переполох. Схоже, що друге дякувати Богу, але це щось спрямоване на маму. «Значить, домовласникам власникам з якогось дива заминулися продати нам квартири, після того, як Кент стільки років писав їм листи, і тепер вони раптом вирішили, отак просто, на раз-два, і телефонують вам, а не Кенту? Це цікаво, вам не здається, що це цікаво, Ульріко? Мама тугіше затягує пояс на халаті. «Може, вони не змогли додзвонитися до Кента? А може, оскільки я живу тут так довго, вони подумали... «Ми взагалі-то живемо тут найдовше, Ольріку. Кент і я живемо тут довше за всіх інших». «Альф живе в цьому будинку довше за всіх», – поправляє її мама. «Бабуня прожила тут найдовше бурмоча Ельза, та, схоже, ніхто її не чує, особливо Брідмарі». «А хіба Кент не у відрядженні?» – питає мама. Тут Брідмарі замовкає і ледве помітно киває. «Мабуть, тому вони до нього не додзвонилися». Отож, я відразу повідомила вам, що не поклала слухавку після розмови з вуга «Хай там що, а загальноприйнята практика звертатися до голови асоціації орендарів, перелякано вигукою Брідмарі». «У нас іще немає асоціації орендарів», – зітхає мама. «Скоро буде. Тому бухгалтер домовласника хоче прийти і поговорити про це сьогодні. Він каже, що вони нарешті згодні переробити наші договори оренди на договори довострокової оренди». Саме це я і намагаюся вам пояснити. Щойно я поклала слухавку після розмови з ним. Я зразу ж зателефонувала вам. А ви підняли на ноги весь будинок і привели всіх сюди. Що ще мені зробити, Брітмарі? Що це за дурниця приходити сюди в суботу? Безумовно, такі зустрічі не роблять по суботах. Звісно, що ні, Ольріко. Чи ви думаєте, що роблять? Мабуть, так ви думаєте, Ольріко. Мама масажує скроні. Бритмарі театрально вдихає, видихає і озирається на Леннарта, Мот і Альфа за підтримкою. Мот намагається підбадьорливо усміхатися. Ленард пропонує Брідмарі ковток кави, поки вони чекають. У Альфа такий вигляд, наче він впадає у свій звичайний стан поганого настрою. «Ми не можемо проводити таку зустріч без Кента», – випалює Бритмарі. «Ясно, що не можемо, хіба що Кент повернеться додому, стомлено погоджується мама». Чому б вам іще раз йому не зателефонувати? Його літак іще не приземлився. Він і справді у діловому відрядженні. Ульріко. Альф щось бурчить позаду. Брітмарі озирається. Альф засовує руки в кишені куртки і знову щось герчить. Прошу. Одночасно, але з діаметрально протилежною інтонацією вимовляють мама і я просто кажу, чорт забирай, що відправив Кенту повідомлення хвилин із 20 тому, коли ви щинили чортів гвалт навколо цього. І він відписав мені, що він на чортовому шляху додому, каже Альф і додає. Цей ідіот таки ні за що не пропустив би. Брідмарі, схоже, пускає цю примітку повз вуха. Настручує невидимий пил зі своєї спідниці, складає на грудях руки і міряє Альфа призирливим поглядом. Мова вона точно знає, що Кент ніяк не може зараз їхати додому, тому що взагалі-то його літак іще не приземлився, і взагалі-то він у відрядженні. Аж раптом вони чують, як на першому поверсі грюкають двері і лунають Кентові кроки. Це точно Кент, бо хтось горлає в телефон німецькою мовою приблизно так, як нацисти розмовляють в американських фільмах. Яволь воль, Клаусе, воль, ми обговоримо це у Франкфурті». Брітмарі тут таки рванула сходами вниз, щоб зустріти Кента і розповісти йому про нахабство, яке так нахабно сталося за час його відсутності. З кухні за спини мами виходить Джордж у шортах-легінцях, дуже зеленому джемпері і ще зеленішому фартусі. Він дуже мило всім усміхається, тримаючи паруючу сковорідку. «Може, хтось хоче поснідати? Я приготував яєшню». Таке враження, що він зараз запропонує ще й щойно куплені протеїнові батончики, але передумує, зрозумівши, що вони можуть закінчитися. Я принесла трохи печива, гостину пропонує мод, віддає Ельзі всю бляшанку і ніжно гладить її по щуці. Це хай буде тобі, а я принесу ще шепочі, вона й загодить у їхню квартиру. А кава є, нервово питає Ленард і відпиває ще один ковток резервної кави, йдучи за мод. Кент широко крокує сходами і з'являється у дверях. Він у джинсах і дорогій курці. Ельза це знає, бо кен зазвичай повідомляє, скільки коштує його одяг, наче присуджує бали на пісенному конкурсі «Євробачення». Брідмарі біжить за ним і без зупину бубонить. Хамство. Чистісіньке хамство зателефонувати не тобі, а першому ліпшому. Ну хіба ж не хамство? Цього їм не можна так спускати, Кенте. Кент не реагує на тривені дружини, а театрально тикає пальцем на Ельзану маму. «Я хочу знати, що саме?» – сказав бухгалтер по телефону. Тепер, ніж мама встигає щось сказати, Брід Марі струшує невидимий пил з руки Кента і шипоче радикально іншим тоном. «Може, спочатку ти підеш униз і перевдягнеш сорочку Кента?» Будь ласка, Марі, ми зайняті ділом». Зневажливо, каже Кент, майже як Ельза, коли мама хоче, щоб вона одягнула щось зелене. У Брід Марі пригнічений вигляд. «Я покинула її в машинку. Ходімо, Кенте, У тебе в шафі свіжі випросувані сорочки. Ти ж не можеш зустрічатися з бухгалтером у пожмаканій сорочці, Кенте. Що про нас подумає бухгалтер? Він подумає, що ми не можемо випросувати свої сорочки?» Вона нервово сміється. Мама відкриває рот, знову намагаючись щось сказати, але тут Кент помічає Джорджа. «Ага, у вас яєшня?» – бурхливо радіє Кент. Джордж задоволено киває. Кент негайно біжить повз маму в коридор. Брідмарі, насупившись, поспішає за ним. Минаючи маму, вона побіжно зауважує із заклопотаним виглядом. «А вже ж, коли хтось так переймається кар'єрою, як ви, Ульріку, то часу на прибирання, звичайно ж, не вистачає» хоча кожен міліметр квартир в ідеальному порядку. Мама сильніше затягує пояс на халаті і говорить дуже стримано, зітхаючи. То заходьте ж усі, почувайтеся, як удома. Ель запірнає свою кімнату і чим швидше переодягається з піжами в джинси, щоб побігти і подивитися, як там вурсу комірчині, поки всі тут зайняті. На кухні Кен допитує маму про бухгалтера, а Брідмарі відлунює йому своїм «м» за кожним другим словом. У коридорі залишається тільки Альф. Ельза встромляє великі пальці в кишені джинсів, а носом черевика в вкрай порогу, старанно уникаючи альфового погляду. «Дякую, що нічого не сказали про...» Починає вона говорити, але уриває, перш ніж вимовити вурс. Альф сердито хитає головою. «Тобі не треба було так тікати». Якщо ти взялася доглядати цю тварину, то й неси бісову відповідальність за неї, навіть якщо ти дитина. Я не бісова дитина, – відрізає Ельза. Тоді й не поводься так. Туше, – шепоче Ельза на порозі. Тварина в комірчині. Я поставив кілька листів фанери, щоб його не було видно всередині. Сказав йому, щоб він мовчав. Я думаю, він мене зрозумів. Але ти мусиш знайти йому кращу схованку. Рано чи пізно люди його знайдуть, каже Альф. Ельза розуміє, що коли він каже люди, то має на увазі Брітмарі. І вона знає, що Альф має слушність. Ельзу гризе сумління за те, що вона покинула вчора Вурса. Альф міг викликати поліцію, і вони б його застрелили. Ельза покинула його так, як бабуня покинула маму. І це її лякає більше, ніж будь-яке нічне жахіття. «Про що вони там говорять?» – питає вона Альфа, киваючи в бік кухні, щоб позбутися цієї думки. Альф пирхає. «Чортова оренда». «Що це означає?» «Господи, я не можу стояти і пояснювати». Стогне він. «Різниця між договором оренди та довгостроковим договором у чортов... Я знаю, що таке чортова оренда, я ж не тупа трясця» каже Ельза. «То чого ж тоді питаєш, – каже Альф, ніби обороняючись? Я питаю, що це означає? Чому вони всі говорять про це?» Ельза пояснює так, як пояснюють взагалі нічого, не роз'яснюючи. Кент носиться з цією бісовою орендою ще відтоді, як сюди повернувся. Він не заспокоїться, поки не підітре свою дупу тими грошима, які він спочатку розтринькав, – пояснює Альф так, як людина, яка знає – Небагатьох семирічних дітей. Спочатку Ельза хоче спитати Альфа, що він мав на увазі, коли говорив, що кен сюди повернувся. Але потім вона вирішує з'ясувати все по черзі. Хіба ми всі не заробимо гроші? Ви і мама, і Джордж, і всі ми. Якщо ми придемо квартири і вийдемо, так, бурчить Альф. Ельза замислюється. Альф поскрипує шкіряною курткою. Саме цього і добивається Кент. Виродок. Він завжди хотів злиняти звідси Тепер ясно, чому їй сняться всі ці жахіття Бо якщо зараз у будинку з'являться істоти з країни Спросоння То, мабуть, сам будинок почне ставати частиною країни Спросоння А якщо вони всі захочуть продати свої квартири, то... То ми не втечемо з Міамасу Нас виженуть проти нашої власної волі вголос голос каже Ельза сама до себе Що? «Нічого», – бурмоче Ельза. Несогрюкають двері, і цей звук луною котиться по під'їзду. Обережні кроки наближаються. Це – бухгалтер. На кухні Брідмарі заглушує голос Кента. Не отримавши від Кента жодної відповіді на пропозицію перевдягти сирочку, вона компенсує цей прокол обуренням з приводу інших речей. Таких тем у неї багатсько. Правда, Брітмарі важко вирішити, яка з новин найбільш убивча, але вона встигає пройтися по багатьох із них, серед яких. Погроза викликати поліцію, якщо Ельзана мама негайно не забере бабунину машину з місця Брітмарі в гаражі. Намір Брітмарі примусити поліцію зірвати замок із дитячого візочка, який і досі прив'язаний біля входу. Вона без жодних вагань натисне на домовласника і змусить його встановити відеокамери на сходах, щоб рішуче припинити підле зловживання довірою людей, які ходять, де їм заманеться і розклеють повідомлення без попереднього дозволу, відповідального за інформацію. Зазливо зупиняє дуже низький чоловік із дуже привітним обличчям, який з'являється на порозі, нерішуче стукаючи в двірок. «Я – бухгалтер, – дружелюбно, – каже він. А піймавши погляд Ельзи, підморгує їй, наче вони якісь змовники». Принаймні, Ельзі здається, що це він мав на увазі. Кент авторитетно виходить із кухні, взявшись під боки поверх куртки і змірює бухгалтера поглядом. «Ну-ну, то що там із тією орендою?» – відразу ж питає він. «Скільки ви пропонуєте за квадратний метр?» Брітмарі вискакує з глибини кухні і осудливо тикає пальцями бухгалтера. «А як ви потрапили всередину?» Двері були відчинені, привітно говорить бухгалтер. Кент нетерпляче перебиває. То як стосовно оренди? Яка ваша ціна? Бухгалтер дружелюбно вказує на свою папку і робить дружній жест у бік кухні. Може, сядемо? У нас є кава, гостинно, каже Ленард. І печиво, каже Мот, і киває, І яєшня весело гукає Джордж із кухні. Вибачте, будь ласка, цей розградія, що цій сім'ї всі дуже переймаються своєю кар'єрою. Добромисно, каже Брітмарі. Мама докладає всіх зусиль, роблячи вигляд, що не почула цього. Всі йдуть до кухні, а Брітмарі зупиняється, повертається до Ельзи і складає долоні разом. Ти ж розумієш, Люба, я б ніколи не подумала, що твої друзі і друзі твоєї бабусі мають щось спільне з наркоманами. Звісно, я не маю на увазі, що джентльмен, який учора шукав тебе, був під дією наркотиків. Я зовсім не хочу так казати. Ельза з дивиться на неї. «Що? Які друзі? Хто мене вчора шукав?» Вона мало не спитала. Це був вовче серце? І вчасно зупинилася, бо не уявляю, звідки брітмарі може знати, що вовче серце – її друг. «Твій друг, який вчора приходив і шукав тебе, той, котрого я вигнала з дому. На сходах висить знак, який забороняє курити на сходах, можеш йому нагадати». Так не заведено в нашій асоціації орендарів. Я розумію, що в тебе і твоєї бабусі дуже цікаві знайомі, але правила обов'язкові для всіх без винятку. Брідмарія розправляє невидиму зморшку на спідниці, складає руки на живіт і веде далі. Ти знаєш, кого я маю на увазі? Він був дуже худий, стояв тут на сходах і курив. Він шукав якусь дитину, назвався другом сім'ї, а потім описав тебе. У нього був надзвичайно неприємний вигляд, справді. Тож я сказала йому, що в нашій асоціації орендарів не дозволено курити в приміщенні. Вельза стискається серце, ніби забирає весь кисень із її тіла. їй доводиться вхопитися за одвірок, щоб не впасти. Ніхто її не бачить, навіть Альф. Але тепер вона розуміє, що ось-ось має статися в цій пригоді. Бо в кожній касті є дракон. 19. Суміш для бісквіта У казках із змія маси описано безліч способів перемогти дракона. А от якщо цей дракон тінь – найлютіша форма буття, яку лише можна уявити, та ще й має вигляд людини, тоді що? Ель засумнівається в тому, що сам вовче серце зміг би перемогти подібне створіння, навіть якщо він найславетніший воїн Україні з просоння. Ще й тепер, коли він боїться шмарклів – і не може змити спогади про кров зі своїх власних пальців. Ельза нічогісінько не знає про цю тінь, тільки те, що вона двічі її бачила, уперше біля похоронного бюро, а потім з вікна автобуса дорогою до школи. Ця тінь яснилася, а тепер приходила у їхній дім, шукаючи її. У Міамасі не буває збігів. У казках все відбувається так, як задумано. Напевно, саме це мала на увазі бабуня, коли казала «Захищай свій замок, захищай своїх друзів». Шкоди тільки, що бабуня не дала їй армію, щоб це робити. Ед чекає, поки достатньо стемніє, щоб дитина і вурс могли б непомітно пройти під балконом Брітмарі, а потім спускається у Кумірчину. Джордж бігає на дворі. Мами й досі немає, вона готує все до завтрашнього дня». Після вранішньої зустрічі з бухгалтером вона вела телефоном безкінечні переговори з кітоподібною жінкою з похоронного бюро, із флористом, із вікарієм, із лікарнею, із знову з вікарієм. Ельза сиділа у своїй кімнаті, читаючи людину павука, і щосили намагалася не думати про завтрашній день, їй це не дуже вдавалося. Вона принесла вурсу трохи печива, яке дала їй мод. І коли вміст бляшанки був зметений в один момент, Ельза так швидко стіпнула її назад, що мало не зробила собі манікюр у вурсовій різці. Бабуня завжди казала, що вурсова слина з важко відмивається, а Ельза ще збирається повернути бляшанку мод. Але ворс, який з усякого погляду є типовим ворсом, нетерпляче порпається в Ельзиному рюкзаку і, очевидно, ніяк не може повірити, що вона принесла йому тільки якусь нещасну бляшанку. Я постараюся принести тобі ще печива, а зараз можеш спробувати ось це. Ельза відкриває термос. Це суміш для бісквіта. Я, правда, не знаю, як його правильно зміщувати, бурмочив вона, вибачливо. Я знайшла це в шафі на кухні. На пакеті написано готовий суміш для бісквіта, хоча тут тільки порошок. Тому я додала трохи води. Воно більше схоже на замазку, ніж на суміш. Ворс скептично дивиться на цю страву та все ж моментально вилизує за маску із термоса своїм язиком за вбільшкий зрушник. Так, про всяк випадок. Надзвичайно гнучкий язик – це одна з найвизначніших суперсил вурсів. Приходив якийсь чоловік і шукав мене, шіпоче Ельза йому на вухо, намагаючись здаватися хороброю. Я думаю, він один із тіней. Нам треба бути насторожі. Ворс втикається носом у її горло. Ельза обіймає його і відчуває під хутром міцні м'язи. Він удає, що грається, але вона розуміє. Він робить те, що вурси роблять найкраще – готується до битви. За це Ельза його любить. Я не знаю, звідки він узявся, бабуня ніколи не розповідала мені про таких драконь. Вурс знову тикається носом їй у горло і дивиться на неї великими співчутливими очима. Наче шкодує, що не може їй усе розповісти. Ельзі хочеться, щоб тут був вовче серце. Вона ще не дзвонила в його двері, але ніхто не відчинив. Їй не хотілося гукати, щоб Брідмарі нічого не запідозрила, але вона голосно засупіла в поштову скриньку, вдаючи, що зараз як чхне, то так і забризкає весь коридор, так що він буде весь у плямах, як у камуфляжі. Але це не допомогло. Вовче серце зник, нарешті зізнається Ельза Вурсу. Ельза намагається бути хороброю. Усе чудово, поки вони виходять із комірчини. І все добре, коли вони піднімаються сходами з підвалу. Та коли вони стоять у під'їзді перед вхідними дверима, вона відчуває запах тютюну, того самого тютюну, який курила бабуня, і її паралізує давній страх із нічного жахіття. Її черевики раптом ніби важать тисячу тонн. У голові гупає так, наче щось там відірвалося, і тепер калетає і гуркає всередині. Дивно, як швидко змінюється значення певного запаху, залежно від того, яким шляхом він вирішить пробратися в мозок. Дивно, як близько живуть любов і страх одне від одного. Ельза запевняє себе, що їй це тільки здається, та це не допомагає. Вурс терпляче стоїть поряд, але її черевики прилипли до підлоги. Раптом за вікном пролітає газета. Це така газета, яку кидають вам у поштову скриньку, навіть якщо у вас на дверях наклейка «Будь ласка, рекламу не вкидати». Це нагадує Ельзі про бабуню. Вона стоїть тут заціпанівши, і газета злить її, тому що бабуня загнала її в цю ситуацію. В усьому винна бабуня. Ельза згадує, як одного разу бабуня зателефонувала в редакцію газети і дала їм прочухана за те, що вони кидали газети в її поштову скриньку, хоча на її дверях була приліплена наклейка, на якій надиво чіткими літерами було написано «Прохання ніколи не вкидати ніякої реклами. Дякую». Ельза довго думала, чому там написано «дякую», бо на мама завжди казала, що якщо ти, дякуючи, насправді цього не маєш на увазі, то краще змовчати. А в бабуниній записці, схоже, це не малося на увазі. Але люди з редакції, які розмовляли з бабунею, сказали, що їхня газета займається не рекламою чи бізнесом, а соціальною інформацією, яку можна класти людям у поштові скриньки, незалежно від того, чи дякують вони за те, щоб їм цього не робили. Тут бабуня зажидала знати, хто власник компанії, яка випускає цю газету, а потім вона зажадала, щоб її з ним зв'язали. Люди на тому кінці телефонної лінії сказали, що бабуня безумовно розуміє, що у власника немає часу на такі дурниці. Звичайно, їм не варто було цього казати, бо насправді існувало страшенно багато речей, яких бабуня взагалі безумовно не розуміла. Крім того, на відміну від того чоловіка, який володів компанією, що випускали цю безкоштовну газету, в неї було повно вільного часу. «Ніколи не серть того, хто має більше вільного часу, ніж ти», – завжди казала бабуня. А Ельза завжди перекладала це так. «Ніколи не серть того, хто занадто зухвали, як на свій вік». У наступні дні бабуня, як завжди, забирала Ельзу зі школи, а потім вони, обвішані жовтими сумками ікея, патрулювали квартал, калитаючи в усі дверні дзвінки. Людям це здавалося трохи дивним, особливо тому, що всі знають, що виносити з магазину ті жовті сумки Ikea не можна. Якщо хтось починав ставити забагато питань, бабуня просто казала, що вони з природоохоронної організації збирають макулатуру. І після цього люди не сміли здіймати сум. Люди бояться природоохоронних організацій. Вони думають, що ми зараз вдаремося в їхню квартиру і звинуватимо їх у тому, що вони неправильно сортують сміття. Вони просто передивилися фільмів, пояснила бабуня, коли вони з Ельзою завалили Рено повними сумками під саму зав'язку. Ельза так і не зрозуміла, які фільми дивилися бабуня і де могло трапитися щось подібне. Але вона точно знала, що бабуня ненавиділа природоохоронні організації і називала їх «пандофашисти». Хай там як, але виносити з магазину ті жовті сумки справді не можна. Звісно, бабуня на це просто не звернула уваги. «Я не крала ті сумки, я просто їх не повертаю», – пробурмотіла вона і дала Ельзі товстий маркер. А потім Ельза сказала, що хоче за це не менше чотирьох банок морозива «Бен і Джерріс Нью Йорк Суперфуд Чанк». А тоді бабуня відповіла «Одно». А Ельза сказала «Три», а бабуня мовила «Дві». А тоді Ельза відрізала «Три, або я розказую мамі». І тут бабуня заверіщала «Я не веду переговорів із терористами». А Ельза зазначила, що якщо подивитися у Вікіпедії значення слова «терорист», то дуже багато рис у значенні цього слова стосуються бабуні, але немає жодної, яка б характеризувала Ельзу. Мета терористів – створити хаос. А мама каже, що ти саме цим і займаєшся цілими днями, сказала Ельза. І тоді бабуня погодилася купити Ельзі чотири банки, якщо вона просто візьме той фломастер і пообіцяє тримати язик за зубами. Що Ельза й зробила? Пізно ввечері вона сиділа в темному рено на іншому кінці міста насторожі, поки бабуня бігала по під'їздах будинків із жовтими сумками Ікеа. Наступного ранку того чоловіка, який був власником компанії, котра друкувала безкоштовні газети, розбудили сусіди, мало не обірвавши йому дзвінок на дверях. Сусіди були дуже стривожені, бо хтось напхав ліфт сотнями цих безкоштовних газет. Вони стерчали жмутками з кожної поштової скриньки. Кожен квадратний сантиметр великих скляних вхідних дверей був ними заклеєний. Перед кожною квартирою вони були навалені купами, які падали і розліталися по сходах, коли двері квартир відчинялися. На кожній газеті маркером акуратно було написане ім'я того чоловіка, а під ним красувалося. Безкоштовна соціальна інформація, приємного читання. Дорогою додому бабуня з Ельзою заїхала на заправку купити Морозива. Через кілька днів бабуня знову зателефонувала в редакцію тієї газети і після цього вона не отримала жодної безкоштовної копії. Заходимо чи виходимо? Голос Альфа прорізається крізь морок під'їзду, наче сміх. Ельза озирається інстинктивно хоче кинутися в його обійми, але стримується, бо розуміє, що йому це може не сподобатися так само, як і вовчому серцю. Альф засовує руки в кишені, скрипнувши своєю шкіряною курткою, і різко киває на двері. «То що, туди, сюди? Крім тебе, тут є інші, хто не відмовився б у біса прогулятися?» Ельза і Вурс мовшки блимають на нього. Альф щось бурмоче, проходить повз них і відчиняє двері. Вони швиденько прилаштовуються слідом за ним, хоча він не запрошував їх до компанії. Коли вони заходять за ріг будинку, опинившись поза полем зору з балкону Брідмарі, вурс ховається в кущі і гарчить на них так вічливо, може гарчати вурс, коли йому треба ненадовго зосередитися на самоті. Вони відвертаються. Альфу зовсім не подобається така непрохана компанія. Ельце прокашлюється і намагається знайти тему для невеличкої розмови, щоб трохи затримати його. «Як ваша машина?» Нормально, – випалює Ельза, – бо вона чула, що так говорить тату, коли не знає, що сказати. Альф киває. І все. Ельза голосно зітхає. А що сказав бухгалтер на зустрічі? – питає вона натомість, сподіваючись, що це засмутить Альфа і розв'язує йому язика, як на зборах мешканців. Ельза помітила, що легше змусити людей говорити про те, що їм не подобається, ніж про те, що їм подобається. І що легше не боятися привидів у темряві, ніж коли хтось розмовляє, незалежно від теми розмови. Цей гад бухгалтер сказав, що власники вирішили продати чортові квартири гадам із асоціації мешканців, якщо всі в будинку згодні. Ельза звертає уваги на куточки його рота. Здається, що він майже усміхається. «Це смішно? Ти живеш у тому будинку, що і я?» Скоріше вирішиться ізраїльсько-палестинський конфлікт, ніж у цьому домі хтось про щось домовиться. А якщо будинок перейде в довгострокову оренду, то хто-небудь захоче продати свою квартиру, питає вона. Куточки альфового рота випрямляються, набуваючи форми більш характерної для альфа. Не знаю, як щодо захочуть, більшість будуть змушені це зробити, чортяка. Чому? Гарний район, чортові дорогі квартири. Більшість людей у будинку не зможуть дозволити собі таку заразу, як банківський кредит. «Вам доведеться переїхати?» «Можливо. Тоді і мамі, Джорджу і мені. Та чорт, звідки ж мені знати?» Ельза задумується. «А моти, і Ленард, «У тебе до Біса багато запитань». «А що ж ви тоді тут робите, якщо не хочете розмовляти?» Куртка Альфа скрипить у бік в кущах. «Я просто йшов на чортову прогулянку». Ніякий чорт не запрошував тебе і цю штуку. Це просто жах, як ви багато лаєтеся. Вам ніхто про це не казав. Мій тато каже, що це ознаки бідного словникового запасу. Альф глипає на неї і засовує руки в кишені. Мод і Ленарту доведеться переїхати. І цій дівчині з її дитиною з бісового першого поверху також. Швидше за все. Це психологіння. Чорт, до якої ти вчора ходила. Не знаю, у неї мабуть... «До чорта тих грошей!» Він уриває, намагається стримуватися. «Ця пані, у неї, мабуть, до біса грошей у тієї жінки, поправляє він сам себе». «А що про це думала моя бабуся?» Куточки Рота Вальфа знову коротко сіпаються. Зазвичай діаметрально протилежно тому, що думала Брід Марі. Ельза малює черевику маленького снігового ангела. «Може, це і добре?» Якщо буде ця оренда, то кожен зможе переїхати кутись. «Де добре?» – каже вона невпевнено. «Добре тут. Нам тут чудово ведеться. Це наш дім, трястя його матері». Ельза не заперечує. Це і її дім також. Іще одну безкоштовну газету пригнало по землі вітром. Вона на секунду зачіпається за Ельзину ногу, потім рветься і котиться далі, наче маленька сердита морська зірка. І це знову сердить Ельзу. Змушує її пригадати, скільки зусиль витратила бабуня на те, щоб їй перестали кидати ті газети в поштову скриньку. І Ельза сердиться тому, що це було так характерно для бабуні, адже бабуня робила це лише заради Ельзи. Бабуня все так робила заради Ельзи. Бо насправді бабуні подобалися ті газети. Вона натовкувала ними свої червики, коли йшов дощ. Та одного дня, коли Ельза вичитала в інтернеті, скільки потрібно дерев, щоб зробити лише один номер газети, вона начепила наклейки прохання ніколи не вкидати ніякої реклами «Дякую!» і на мамині, і на бабунині двері. Бо Ельза – великий фанат навколишнього середовища. Газети однаково надходили. І коли Ельза зателефонувала в ту кампанію, з неї там просто посміялися. Але дремно вони це зробили бо нікому не можна сміятися з бабуниної онучки. Бабуня ненавиділа навколишнє середовище, але вона була такою людиною, яку береш із собою,